Bai, egon izan nahi orain dela urte desente, hemen Baiona festetan eo naiz lagunak baditu hemen gainera, baina claro, alkate bezala da etortzen naizen rengo aldia noski. E, behin honetan, hombre, etorri gara bai, baina bueno, badakizu, ez, modu instituzionalean, hemengo udalak prestatu digu programa trinko bat egun osorako, eta bueno, azken eguna denez, ba nahi dugongi. Politikalik ez duzua ipatzen, nol? Ez, gaur ez da politika egiteko eguna. Gaur, gaur itsegingo dugu, adizkidatasunari buruz, eta aurre hemendik aurrera egin behar ditugun, amankomunean egin behar ditugun proiektuak, horretaz bai, noski, guzti dut harremanak estutu behar ditugula, festa baino aratago, festa ongi dago, baina gero urtean, zehar ere, baiona eta iruña bezalako irien artean, beste harreman bat egon behar dela pensatzen dugu.